От хилядния ден от най-дългата война на 21 век, тази, която Русия води срещу Украина и в която продължават опитите за мащабни разрушения и загуба на човешки живот към неочаквана тема за финал на днешното издание на Хоризон до обед, дълголетието, автентичните родословни дървета, историята на старите български фамилии от различните райони на страната през фокуса на антропологията. Националният антропологичен музей към Института по експериментална морфология и антропология към БАН Става дума за авторска изложба у заглава на кодове на идентичност и сега ми е приятно да кажа добър ден на автора главен асистент доктор Росен Гацин наш Здравейте. в Здравейте. Здравейте, много ми е приятно, че имам възможност да се чуеме на живо в ефира Кажете ни сега какво показва тази изложба и какво означава автентично родословно дърво Изложбата представя много а, български родове и стари фамилии, които а, така са оставили трайна дира в историята на нашия народ и в семейните албуми, в семейните архивни документи. И като акцент в изложбата сме а, избрали а, откритието, което направихме, 130 годишния, Uh, така Българин, което се оказва, че това е може би най-възрастният човек, живел някога на планетата. Те първа предстои официално да се докаже. Да, защото а, всъщност ние си мислим, че най-възрастният жител на планетата е 122 годишна 122, жена от Франция. Да, е която е починала през 1997 година. До сега това е официално доказано. А в България. А Може би най-възрастният бил на 128 години, който също е починал в началото на 20 век, Казвал се е кръстю и е отпордим. Но те първа нещата ще се променят и ще стане ясно, че Българин е най-възрастният човек на планетата. Всъщност, какъв е доказателственият материал а, за това твърдение, 130 години? А, да. а, любопитно е, а, има паметник паметник, такъв погребален паметник, надгробен паметник, на който е изписано, че тук почива имената му, изписан Иончо Цолов се е казвал, на възраст 130 години. На същия паметник са изписани имената на неговите синове, които са починали над 100 години. Единият, мисля, че на 103, другия на 106, а възрастният 130 годишният ги е надживял. Дядо Иончо ги е надживял, продължил е да живее, погребал е столетните си синове, това е първото доказателство. Второто доказателство е смъртен акт, нали? както е, е известно. Тогава се е наричал акт за умиране от 1907 година януари, в който също е описано, че а, човек на име Йончо Чуцол в Сеолик, Община Медре, е починал на възраст 130 години. Има свидетели, които са се подписали в смъртния акт. Също така разполагаме и с родословно дърво. На, на фамилията, т.е. имаме три доказателства и вече можем да твърдим, че а, действително а, това е истината. Сега, дълголетието, според учен като вас, какво е генетичен феномен или явление свързано с а, социалните условия? Чистия въздух, добрата храна, примерно. И спокойния комбинация. живот. Да, комбинация, може би, но според мен добрата храна няма общо с дълголетието, защото много дълголетници и хора шевели живели на 100 години си хапват крем, верши и маргарин. И това няма общо с, с, техния, с тяхното хранене. Начина на живот, семейните отношения и, и, и родовите отношения, да. Но в селото, което открихме, че е живял човек на 130 години, а, има много лековити извори. Много, много няколко. А, може би тази жива вода, както я наричат а, там, е спомогнала за, за достигане на тази възраст, но те първа предстои да се видя анализ на тази вода и да се разбере как, какви са нейния съставка, какъв е. Сега, а, как се оцяват чисто научно факти от семейни легенди, защото ние знаем, че във всяко едно семейство има семейни легенди и а, по някой път има големи преувеличения. Ние обичаме да, да казваме, че сме с синя кръв всички, сме, нали, едва ли не барони и баронеси в България много сме с велики постижения, но наистина нашата роля на учените е да отсееме кое е а, истината и кое е легендата и докъде стига митологията. Аз не искам да ви казвам на мен колко ми е трудно и в този момент да отсявам истината от митологията. И, и, и не искам да навлизам много в детайли, защото да не ми се обидат. Но <сък> да, трябва да си даваме сметка, да, че да, много да често семейна, да. семейните така наречени много факти се са всъщност легенди. Много се... да. суперлативите изказват, но ролята на учените е да отсяват и да бъдат а, така критерии или как да се изразя, аз не знам, но да казват кое е така и кое не е така в този, в този ред на мисъл. Доктор Гацин, ние знаем, че все по-модерни стават включително онлайн платформи, които дават възможност да се изпрати генетичен материал и да се установи генетично съвпадение, включително роднини по цялата земя, по целия да, свят. свят. Да. Вие какво мислите за тези методи? Каква е достоверността или пълнотата на тази картина? Аз съм скептичен. Те първа навлизам в тази материя точно с това, което вие казвате, защото много хора в моето откръжение, пък и в. изобщо хората много им харесва, им допада този начин на изследване и аз те първа го разучавам, за да видя така ли е, не е ли така. Последно, съветвате ли, да, съветвате ли хората да правят родословни дървета и заобщо да се опитат наистина да очертаят картината трябва, на предците? Трябва да го направят и сега да използват според мен момента, който е, идват празници, да ще се виждат с близки хора, с роднини, баби, лели, братовчетки. Нека да използват момента и да, да навлязат в своята история, в своите снимки, родословни дървета, архиви и така да достигнат до себе си. Това е код на идентичност, както се казва в изложбата. Да, а за да разберат как да го правят, нека да видят изложбата, тя ще е там до 31 нека януари. Нека да до 31 януари следващата година могат да я видят. Защото и ще разберат как да го правят и изобщо сигурна съм да се вдъхновят. Практически съвети и ще могат да се вдъхновят, както казвате. Много ви благодаря главен асистент доктор Росен Гацин за изложбата, която е в а, изложбата за глава на кодове на идентичност в Националния антропологичен музей към Института по експериментална морфология, патология и антропология на Българската академия на науките.